«Не хвилюйся, все клас!» – вигукнув він. «Ось дивися, я покажу зараз». Хлопець почав вибиратися з тунелю, коли раптом дуб застуганів немов людина, і хитаючись почав поволі падати у виритий хлопцями лас прямісінько на Сашка. Славко перелякано скрикнув, і що сили рвонув брата за плечі. Раз, у друге, втретє страх надав хлопцеві сили, і за якусь мить з нори, мов корок з пляшки, вилетів Сашко. Весь в землі, нажаханий, він тільки очманіло мотав головою. Ще мить, і хлопці вискочили з ями, від якої копали тунель. Ледве встигли вони відбігти, як дуб повалився в яму, аж луна лісом пішла. І хоч друзів таки зачепило гілками, обійшлося без серйозних поранень. Оце-то так, нарешті видихнув Славко. Пощастило, нічого не скажеш, а ще б трохи і... І поминки справляли б, кинув Сашко, відпльовуючись, як верблюд. Я думав, кінець мені, побратиме. Завалило б, якби не ти. Чорта з два сам би виліз. Мене наче параліч якийсь узяв, врухнутися не міг. «Та годі вже тобі!» – відмахнувся брат. «Головне, що руки, ноги цілі, а то все пусте. А до речі, чого ти там так волав?» «Ти б не волав!» – радісно засміявся Сашко, простягаючи другові невеличку замкнену скриньку. «Тільки поглянь!» Аж руки в хлопців трусилися, коли вони намагалися відбити кришку – але вона хоч і заіржавіла, трималася міцно. «Вміли ж таки робити, га?» – пробурчав Сашко, відсапуючись. «Майже чотириста років у землі пролежало, і хоч би тобі що?» Правда, скринька в ганчір'я загорнута була. Воно розлізлося під руками, здається, змащене чимось було від вологи. І не відкривається ж? Може, вже вдома відкриємо? Невпевнено проказав Славко, топцюючи поруч. Інструменти ж у сараї є? Ага, вдома. Відкриємо, а там доля з маком. Хочеш, щоб усе село сміялося? Ну ні, коли вже знайшли, треба знати, що там є. А то якось знаєш. Хлопці з пересердя почали щосили лупцювати сокирою, і кришка, хряснувши, нарешті піддалася. Брати, не тямлячи себе, відкинули кришку, зазирнули і розгубилися. У скринці лежали якісь залізяки. Оце що... Непевним голосом спитав Сашку. Хтось пожартував оригінально. Зачекай, задумливо проговорив Славко, розглядаючи тьмян залізяку. Потрусив, потер як слід рукавом, і раптом щось сяйнуло світлим полиском замерехтіли камінці. Ой, та це ж. Вражено прошепотів Славко, озираючись на брата. «Це ж булава, Сашко! Справжня булава! Поглянь на форму! Ще й срібна!» «Хіба вона така мала?» – засумнівався той. «Я думав, булава – це ого-го, а воно...» «Та ні, булава!» – упевнено заговорив брат. «Я читав, що на Січі були і зменшені копії булав та пірначів, і в музеї бачив». «А пірнач – це що?» – поцікавився Сашко, розглядаючи булаву. «Оце ще турок!» – зітхнув Славко. «І де ти тільки вчився, пірнач – то теж булава, але маленька, з рівчаками отут, на кулі». Взагалі клейноди у козаків були різні – корогвану, прапор, тобто бунчук і булава. А булавами вважалися і палиця, і пірнач, а ще були такі клейноди, як летаври і печатка. Зберігалися вони у військовій скарбниці при січовій фортеці. А слово клейноди не українське ніби, ні знову запитав Сашко, чого це раптом так називається. Клейноди від німецького слова перекладається як дорогоцінність, охоче пояснив Славко. Мені інше цікаво, чому все це тут? Диви, а це, напевно, бунчук, бач, теж палиться, але довга, і як яблуко на кінці має бути золоте. А таки золоте. скрикнув Сашко, потерши Залізяку. Бач, як блищить. Слухай, а звідки ти все це знаєш?